Manifesto contra a violencia de xénero. 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Ies de Melide. Enténdese por violencia de xénero calquera acto violento ou agresión contra as mulleres polo propio feito de ser mulleres e a situación de desigualdade e inferioridade que isto implica na sociedade. Con todo, aínda a día de hoxe hai quen nega a súa existencia. Según o Instituto Nacional de Estatística, a violencia machista entre menores medrou un 29% no ano 2022. Os datos do Ministerio do Interior revelan que as bilacións múltiples aumentaron un 56% entre 2017 e 2023. A Macron da violencia contra a muller do CIS dinos que só se denuncian oito porcento das agresións sexuais. Segundo a Fiscalía Española, só o 0,00001 das denuncias por violencia de xeno presentadas entre 2010 e o 2022 foron falsas. Un estudo elaborado por Ipsos no 2023 recolle que o 61% dos homes pensan que o feminismo os discrimina. Dindo o ano 2003, 1.285 molleres foron asesinadas en España polas súas parellas ou exparellas. No que vai de 2024, hai 40 víctimas mortais da violencia de xénero 4 delas en Galicia Fonte Instituto Nacional de Estadística Ante estes datos, dende Estela Lila a Assemblea Feminista do IES de Melide preguntámonos como é posible que se siga negando a violencia machista. Observámola no noso día a día tamén no noso instituto nos corredores, nas aulas, no patio, na linguaxe nas actitudes, nas relacións nos actos É por iso que queremos visualizar esta realidade tan presente nas nosas vidas, inda que moitas ocasións pase desapercibida. Oxe, 25 de novembro, manifestámonos para sinalar, rexitar e combater a violencia de género, os 365 días do ano. a ve tiña cuarto fe Oxe, como ben sabedes, queridas compañeras, queridas ouvintes É o 25 de novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia de Xénero Por iso, dende Oies de Melide manifestamos o noso rexeitamento Contra a violencia de xénero, contra a violencia machista É contra calquer tipo de violencia eh, xera É contra calquera tipo, tipo de violencia, tal e como acabamos de, de escoitar neste manifesto Choras por la noite porque de día no sale Benvidas, agén, ao espacio radioifónico que medra cada día máis. Segundo, unha enquisa inventada por min, xa somos máis de cinco ouvintes desta emisora. ¡Yuhuu! Bueno, desatados. Estamos. No, seis, seis porque nos acaba de confirmar Luisa que tamén nos escoita. Eh, celebremos, pero tamén centrémonos. Eh, nosa recreos activos que temos, pois a tope co torneo de Brile que este mércores volveremos a desplegar as nosas habilidades o equipo docente máis animados. Nosas catro e outros poucos despistados máis. Volvo a avisar por se xa vos esquecestes, a min non mancarme, que vella elabame tempo recuperarme. Vella con B. As dúas cousas. Vella. Vella. Por outra banda, esta semana temos actividades fora do centro, xa que o alumnado de latín e grego irán hoxe pola tarde Luns ao cine para disfrutar da última estrela carteleira, Gladiator 2. Eu teño pendente que a primeira encantoume. Apareciste unha noche fría, unha loa tabaco sucio e a ginebra. O miedo já me recorría, mientras cruzaba os deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ido comiendo Igualmente, tamén temos hoxe lunes actividades con motivo do 25 de novembro, do Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero. Así pois, eh, leremos o manifesto co que abrimos este programa que foi elaborado pola Estela Lila. E tamén teremos un karaoke onde poderedes expresar vos apoio na loita contra esta forma de violencia a que cada día se lle suman máis vítimas. Contamos cunha lista de cancións elaboradas polo alumnado de Belén, profe de música, que se presentou o ano pasado por esta data. Así que, animadevos a participar. E tamén en relación co 25 de novembro ao longo desta semana poderedes participar nos Escape Room que se fará na Biblia, así que pasadevos por aí. Pa Amigas e amigos dos cómaros, esta semana temos no horizonte a celebración do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Como sempre facemos dentro deste espacio radiofónico, queremos aportar o noso grau a esta causa tan importante. E facémoslo a través da concienciación, a ciencia e o humor, a pesar de ser un tema tan delicado. Non queremos fuxir da dureza deste asunto, nin nos queremos esquecer, e nunca o faremos, de todas as vítimas desta lacra que non só son as mulleres agredidas ou incluso asasinadas, senón tamén os seus pais, fillos, amigos e amigas. Porén, desta vez queremos poñer o foco na solución máis no problema, así que imos definir o obxectivo SA. E por qué? Vos preguntaredes. Pois porque un dos piares para a eliminación das violencias de calquera tipo é a construción de relacións interpersoais SA afastadas da toxicidade. É importante que promulguemos coa palabra e o exemplo este tipo de cuidados entre as persoas para que sirvan de modelo aos máis cativos e cativas. Xa sabedes, os peques en moitas ocasións reproducen o que ven e o que viviron. As atitudes que van aparelladas a este modelo de relación son as que apostan pola axuda e o coidado mutuos e non a protección paternalista, a responsabilidade afectiva, o respeto aos tempos e espazos individuais e a empatía. A letra sona moi ben, non? pois á a rapazada apuñela en práctica. imos Segundo a RAC, sá définese do seguinte xeito. 1. En estado de boa saúde, libre de enfermidade. Unha muller sá. Sinónimos: saudábel, saudable e antónimos: doente, enfermo, insán ou malsán. Pasou unhas semanas na cama, pero xa está completamente san. 2. Que conserva ou beneficia a saúde. O médico recomendoulle que cambiase para un clima máis san. Antónimos, enfermizo, insán, malsán, mórbido, morboso e confrontese salubre. Exercicio e alimentos sán, como sinónimos saludable, saudable e como antónimo insán. Terceiro, en sentido figurado para as persoas ou as cousas, libre de elementos persudiciais, libre de vicios. O seu ambiente de traballo non é nada sán, hai moitas envexas. O periodista fixo unha crítica sá da súa obra, ou é un rapaz moi sán, A súa onracede está fora de dúbida. Antónimo insán. Catro en sentido figurado tamén, sen Esa froita estasa non deixou un prato san, rompeunos todos. Por suposto, hoxe estamos a referir á terceira definición do dicionario. De Avochando as nosas vidas Aproveito para meter a miña cuña lingüística eh, Lembrar de que xa sa, E xan, inda que non nos lo pareza Non levan acento ben. Son, costa, eh? Son monosílabos, non levan acento Non necesitan acento diacrítico porque, Claro, a xente moita veces confúndese Cos monosílabos Porque hai algúns que se si levan por ser eh, diacríticos Para diferenciarse dos que non levan uh -huh. Por exemplo Da da e da A contracción da preposición e artigo de a Muy ben, vale. muy ben Perdón. Pero da o que leva acento o verbo É o verbo, no, sí. verbo, Claro É o que me refería, claro. leva acento tílio e crítico Da do verbo a dar A, a, a contracción de, de preposición e artigo non Ben, é como dixen ao principio eh, Todos os eh, respetos É o maior dos cuidados Cando falamos deste asunto Pero tamén hai que seguir coa vida e co humor E a facer un chiste tontísimo Vou facer, eu, como non podía ser de outra forma Un chiste tontísimo con xa Vos sabíades que a cantante esta dos anos... Que é malísimo, diar meu, pero a la vou. Eh, 60, 70, que se chama Karina, é diabética? Non, non sabíamos. Pois sí, porque é sa Karina. Ai, que é... dalle, dalle. dalle. <ríe> A sociedade medieval Agochando as nosas vidas O sistema patriarcal Mulleres libres O queita xo para vencer Non vos temos medo Ninguém, ninguém nos vai deter Nos para o programa de hoxe Escollemos a palabra xa Porque nos parece importante recalcar Que merecemos vivir de maneira xa Con amor xa Eh, pero tamén hai outra palabra que a mí me gusta moito en relación co coa violencia, que é o ben querer. Eh, que importante é ben quererse, e eh, que mal nos queremos moitas veces, porque é o que aprendemos ás veces inconscientemente, non? É eh, que que importante aprender a identificar esas red flags que se di hoxendía que cambiálas por green flags. Efectivamente, que delatan o o mal querer, fora os malquereres das nosas vidas. Pois xa que estamos falando de saúde Imos continuar nesta liña Eu non vou falar de saúde mental Que igual é un dos principios básicos Para despois establecer ese ben querer do que falaba Olaya Pero vou falar un pouquinho de botánica e Quero que sepades que a metade das 200 plantas Recoñecidas en Europa para crear fármacos Danse en Galicia Olé. A árnica, a ou o estripo Son algunhas das 85 especies vexetais Con potencial farmacéutico Que se poden atopar no país Dentro da tradición popular galega, ou igual que noutros moitos territorios, sempre existiron recomendacións de remedios naturais a base de tal herba, flor ou árvore para cada en súa doenza. A riqueza da nosa xeografía e os seus ecosistemas levan a que existan centros de especies vexetais cuxas propiedades ajudan a paliar e curar tanto síntomas como enfermidades. De todas as que medran en Galicia, 85 están avaladas científicamente para o uso e comercialización de medicamentos a base de plantas, Isto supón case a metade das especies vegetais recoñecidas pola Xencia Europea do Medicamento, que tot, contempla un total de 199 exemplares, dos que 112 pertencen á flora ibérica e 35 están presentes nos montes galegos. Entre as especies máis citadas destacan a árnica, que ten propiedades antiinflamatorias, a arandeira, que é utilizado en problemas de circulación, ou igual que a xilvardeira, que ademais conta con propiedades que axudan á memoria e tamén ten propiedades sedantes como a valeriana. Pero todos os beneficios que se obtenen coas plantas silvestres tamén poden tirar unha parte negativa, a recollida excesiva. Así pois, se queremos seguir desfrutando dos beneficios que teñen, compren un abusar do aproveitamento destas poboacións silvestres e iniciarnos no seu cultivo a título individual. Una niña triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Hoxe non hai grupo da semana porque os nosos contidos eh, son especiais. Como sabedes, centramos este programa na efeméride do 25 de novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia de Xénero, unha causa coa que este centro asume un compromiso firme. Por iso, Oxe, 25 de novembro, nos corredores do noso instituto O Oquesoa é unha playlist, como dixemos antes, elaborada polo alumnado de, de música coordinado pola profe Belén, con cancións que falan nas súas letras sobre esta temática, a violencia de xénero. Como se desprega a vela dun barco Espertei nun pradiño verde moi lonxe daqui. Falamos de artistas galegas como as fillas de Casandra, Mancio Prada, Cuarta Xusta ou os Buscambotes e tamén doutros lugares de España como Aitana, Raiden ou Bebe. Todos estes grupos decidiron en algún momento trasladarlle ao mundo un discurso que condene a violencia machista e que promova un amor san, unha relación xas, unhas vidas e unha sociedade xa. E tamén, como non, tiñamos que poñer esta canción que é de sobra coñecida por todas nós, a da Porta Violeta de Rosalém porque, ademais, nesta versión que estamos a escoitar, colaboran hasta enxugueiras firmemente comprometidas con esta causa que introduciron, ademais, o galego neste tema, orixinariamente en castelán. flor que se marchita un árbol que non crece por... Afortunadamente, hai cada vez máis produtos culturais, cancións, filmes, libros, obras, teatrais que reman a favor da igualdade máis teñen moito contra o que remar, pois tamén desgraciadamente hai moita máis cultura que beneficia o machismo que a cultura que o combate. En se nos centramos na música, non estou a falar só de reguetón, que xa estou un pouco farta disso. Uma... Madi, aleba, porque é que, é que xa está desta... Xa estou un pouco farta dixo, estamos un pouco fartas Sí Sólo reguetón, non, mira, perdón Non existía música antes dixo As letras son as que son machistas Non é un estilo musical Te podes querer perrear a tauxan Se xa son, se xa es muller E con música de tum, tum, O que sea pero iso non implica que por ser ese estilo xa vaya a ser un estilo machista, que non, ninguén se confunda. Pois o dito, eh, estou un pouco farta de que o reggaetón é machista, un estilo de música non é machista de por si sí, o reggaetón simplemente é un ritmo, unha maneira de colocar os sons, e eh, machistas o que son son as letras, a cultura que rodea eh, as cancións, non? É igual que hai machismo no rock, e hai machismo no pop, pódese ser, é defeito, xa se está a facer Reggaetón feminista Buscade grupos como Tremenda Jauría Por exemplo, eh, descubriredes Que o reggaetón pode transmitir Outros discursos O reggaetón encadenado las manos E nada, eu con isto xa me despido Non sen antes lembrar que o pasado Vendres, día 22 de novembro Foi a patroa da música Santa Icía A patroa desta señora que está aquí ao lado eh, Que por certo A Santa Icía é a patroa da tabuada Non, falo de ti, que ah, estou ao teu lado <risas> Que ti a música Dale, eh, Timos concertos, porque somos un pueblo moi cultural, pero sempre É eh, eh, certo que foi a semana da música de Melide Non, non, falaba da tabuada Pois pero... bueno, pues nada, hoxe estou desorientando <risas> eh que digo que dicía en castelán Cecilia, pero en galego dicía a min porcéme un nome por certo moi bonito, non? A verdade é que, que me... si sí, pouco eh? común eh, que me gusta moito. Sí. Las fantasmas hablan en la nunca, se reabre la herida y me sangra. Eh nada, ata aquí este especial 25N pasalo ben é oxe máis que nunca non mancarse Non mancarse nunca nin mancar os demais vale? sobre todo os homes sentimos que sempre teñamos que poñer o foco niles pero si non decimos que a condición indispensable ser home para exercer a violencia machista pero o porcentaje é bastante alto eh? entón, bueno, compre e revisarse de vez en canto, todas e todos pero os que exercen e sobre todo non son conscientes por darlle unha volta veica <risa> que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Pero debuché unha porta violeta na parede. cada qui corrin per o que non quero agora estou a salvo así que le usei unha porta violenta na parede ontra oh, libre como se desprega